Comencem avui amb, Soroll, amb la música i les paraules de l'Oriol Les Tardes, que ens acompanya per presentar-nos les cançons incloses en el seu disc I Am Sorry for Loving You, i interpretar-nos algunes en directe. Bona nit, Oriol, i benvingut. Bona nit, i gràcies per convidar-me. No, gràcies a tu per venir, que jo crec que, a més, venim de tan lluny, de Cardedeu concretament, doncs, ja té el seu mèrit de venir a l'altra punta de la zona metropolitana. Sí, sobretot si vens a Renfe, que a vegades no saps puges però no saps on ben bé on aniràs a pagar. Bueno, hem calculat bé el temps, i estem aquí i esperem tenir doncs, temps de sobre per x ambveell i que ens expliqui doncs, moltes coses de la seva música i, i de la seva trajectòria. Doncs bé per començar l'any 2005 vas editar la teva primera demo. tinc entès i ara ens presentas eh, bueno, ara igual ja fa uns mesos no, que es va editar aquest disc eh, titulat I'm Sorry for loving You". però com va començar tot per tu? Doncs, uh, bona pregunta. <ríe> no, jo sempre he escoltat música, sempre, sempre ho dic, no, m'agrada molt tota la música, eh, o gairebé tota la música, i, i bueno, uh, no sé si devia ser cap als 10, 17, 18, 19 anys, ara en tinc 21, com tothom sap, <ríe> no, en tinc uns quants més, però, però, bueno, la cosa és que vaig començar a comprendre cançons, no? que al principi les feia jo per, per bueno, feia les meves cançons, les tenia allà, no m'atrevia a ensenyar-les a ningú, fins que un dia que estava, estava a Nova York, eh, en aquell moment jo escrivia per una revista de música que es deia 33RPM i vaig entrevistar diversos músics locals i un d'ells era el Joey de The Long Girlfriend, que és un grup de l'escent antifolk local. No? I vaig mirar la seva web allò abans d'entrevistar-lo de, i dic, hosti, la, la, el que fa aquest tio, la seva filosofia, és una mica el mateix que intento fer jo. No? Uh -huh. I tenia unes cançons gravades, el que tu deies la primera demo, això era l'any 2005, i, però també les havia gravat novament per mi, no? per venir-les jo a casa. I li vaig passar i al tio li va agradar, no? i un dia jo parlant per telèfon em va dir abans de marxar cap a Barcelona truquem, que quedarà un dia. I ja vaig trucar i em diu, escolta, és que he hagut d'anar a New Jersey perquè tinc un tema familiar, jo no puc quedar amb tu. Jo no m'atrevia a treure el tema, però ell va dir, diu, per cert, em va molt el que em vas passar i aviam quan tornes i et muntarem un bodo. I a partir d'aquí va ser quan, al cap d'uns mesos, vaig tornar a Nova York, vaig tocar als aigol cafè, que és la l de la peça de Sant Antifolk. Mm -hmm. I, i bueno, a ja partir d'aquí posa, pues, em vaig né movent i com has dit tu, al cap d'uns anys vaig gravar aquest primer pegaet, vaig treure a l'estiu passat a Dansort for Domingo i en hacen modus. I quines diferències hi poden trobar entre les primeres cançons que vas gravar per tu i les que apareixen en aquest disc? Doncs bueno, les primeres eh, que vaig gravar, doncs les vaig gravar jo molt en plan Casolà, també és, és veritat que havia tocat, sobretot per mi, no havia, fet, no havia, tocat, en, havia tocat en directe, però no, no els meus temes, sinó que havia tocat en, en grups. No? Llavors, eh, sí que una mica d'experiència de directe tenia, però no havia pujat mai sola a un escenari, que és el que faig habitualment, i no havia tocat mai temes meus. I llavors, doncs, bueno, suposo que també es nota que l'experiència ha acumulat quan vaig gravar LDP. a part d'això, en l'ADP m'acompanya una banda que, que són el Ricky Gil i el Paul Font, el baix de bateria que bueno, són, són gent que també porta molts anys fent coses uh, Brighton 64 a Ricky després tots dos han estat a Matamada i ara s'han anat amb Models un mm -hmm. dels millors directes de, de Barcelona i bueno, doncs, és, uh, suposo que també es nota doncs, que toques amb gent de molt nivell que això ajuda molt. Ajuda molt, no, no, sí, sí, la veritat que sí. Això va, això va començar precisament perquè el, Albert, el germà de Ricky, que també està a Tom Models, a, a través del seu segell Bip Bip, editava unes, uns CDs que es deien Somos los Mots, uh -huh. que pretenia recopilar una mica l'escena Cixis estatal, i em va proposar de ficar hi un tema. Clar, jo llavors en aquell aquel moment no tenia cap tema gravat en banda, ni, de fet no tenia res gravat així, diguem-ne, entre cometes, professional. Uh -huh. Uh, a partir d'aquí va ser quan en Marriqui amb ell se'n va oferir i diu Home, si vols gravar alguna cosa jo toco el baix i li vam comentar també al Pau doncs, que toques la batalla i anàvem a gravar un tema però al final en vam, quatre, en vam gravar dos perquè vam tenir temps i com que ens va agradar com va quedar vam, fer, vam, vam anar un altre dia a l'estudi i vam fer dos més i això ha sigut una mica d'EP i ara parlaves d'aquest recopilatori també has format part alguna de les teves cançons amb altres recopilatoris per exemple el de Bomby Band Records Sí, això són temes per això d'aquesta maqueta del, del 2005, això també, Bomby Band és, és el, ara no sé com es diu el, el, el no dic porta, Jorge, ara, ara, no, ara no ho sé no t'ho sabria dir, o Juan Pedro, Bé, bueno, el cas és que és una discogràfica molt petita de Càceres mm -hmm. que es dediquen sobretot a això, no agafar coses o, o coses nacionals obscures dels 80, fins i tot em sembla que algun CDC ui surten els propis Brighton però un tema obscur, alguna no? cosa mm. que introbable. Els eh, grups nous no? llavors em, em van el Myspace, i em van enviar un missatge de o que no gustaría tenir una demo tua, perquè gusta o que haces", tal jo els hi vaig enviar i al cap dels mesos em van dir doncs, que mira que se l'havien tornat a escoltar i que sim'importaria sortir a amunt dels seus recordatoris de la sèrie de que, que es diu eh mega no? que era concretament no sé si al. Al Budu diria segur. sí. sí, sí mm -hmm. i i, bueno, i a més a més, la per que de quin vaig interessar també per això va jugar radicalment al al nivell que hi ha d'aquesta roba, no no di per mi, eh, però mirant-lo que surgia sí, ja sí, no, havia un, un, un nivell moltíssim grups, no? grups que sense això jo no els hagué sentit mai i que, i que dius, hostia, però si sí, són molt més bons que moltes coses que trobes a vegades en mm. en radiofórmules, no? Mm -hmm. I, bueno, i també tinc entès que hi havia un recopilatori al teu poble no? que he sentit parlar no sé Ui. com quina història té no... això, això d'on tu has tret aquesta història bueno, vaig sentir una altra entrevista que et van fer i parlava ah. d'això, d'aquest tema no? de que hi havia bueno, un recopilatori que estava allà amagatsamat en un lloc i bueno, no... un tastat no ho sé la cosa és, no, la cosa que es fa... això em sembla que va ser el 2007 es, es, bueno, es va agafar el, els grups de Carreleu gent que tocava per fer un concert a la Fiera de Sant Isidre, que és Palmaig, no? I, bueno, es va voler fer com un, un robidatori eh, d'aquests grups que tocavem i tal, i se'ns va, se va gravar un tema cada un i es va gravar. Llavors, això en principi s'havia de vendre, i de fet es va vendre a la, a la pròpia Fiera, el que passa és que jo no sé quan se'n va vendre, però tal com està el tema de vendre en música actualment, em sembla que pocs. I la cosa que aquí sí que és de patir d'estigada d'orelles o gran estigada d'orelles que faig al Patronat de Cultura de Carleleu, si sí, m'estan escoltant, bona nit. <ríe> és que, clau vull dir, això principi s'havia de vendre en llocs del poble i tal. Eh, més que ara, la meva rejució és un invertió que es va fer, no? vull dir, és pasta pública, eh, però no és pasta de contribuent que, que es va gastar amb aquest, amb aquest disc. I, i aquests discs jo no sé què s'han fet, no sé si estan morint de pols en el magatzem, si directament s'han llançat si s'han donat alguna ONG per repartir a Ximporall. No sé, però el cas és que, bueno, això últim encara seria una bona opció, no? però és sí. que jo, jo em temo que, que en el pitjor dels casos que és el, el més probable és que s'estiguin morint de fàstic al fons d'un magatzem quan això en realitat s'hauria o venut o és igual però, o no regalat o el que sigui no? sí, exacte, perquè o, algú pugui perquè escoltar perquè la gent sàpiga que hi ha ja aquests mm. grups que estan fent aquestes coses i que, i que a part de mi els doncs, doncs, a més estan molt bé mm. et sembla bé que escoltem ja una primera cançó d'aquest eh, EP que s'ha editat eh, I'm Sorry for Loving You quina cançó triaries? doncs mira si vols comencem amb la primera la, mm. la que ha donat-hi tu del disc que és una cançó sempre ho dic no? a, a, a, una cançó super senzilla de tres acords eh, no sé, inspirada en els grups que més m'agraden a mi que podrien ser des de Buddy Holly fins als House Martins passant pels Violent Femmes no? aquesta història de tocar tres acords i fer cançons super senzilles però de vegades efectives Doncs escoltem la, aquesta cançó que dóna títol al disc I'm Sorry for Loving You, d'Oriol, les les tardes que acaba de sonar eh, amb aquesta cançó que dóna títol al seu EP I'm Sorry for Loving You eh, Quan has presentat aquesta cançó deies que era una cançó amb poc acord senzilla i bé, les teves cançons eh, són així no? Sí, ah, cançon... a veure, jo sempre dic que jo, com a, tant com a guitarista com com a cantant, soc molt limitat i eh, que a vegades això sembla un problema però que, a veure, les meves influències eh, són grups tipus això que he dit abans no? el, els, els Violin Flames, els House Martins el Ramon és un dels meus grups preferits i és sempre gent doncs, que a, amb quatre acords ho ha fet tot jo de fet també és el que dic sempre jo, jo respecto tot però a vegades sento grups d'aquests que van de supervirtuosos i a mi m'adormen o sigui després també hi ha virtuosos boníssims com uh -huh. pot ser un Jimi Hendrix però, però vull dir és, és, és, és això, no? jo sempre m'ha um, tirat sobretot el tema aquest més, més, més, més simple, més bàsic no? uh -huh. No, jo l'he preguntat a la Deia perquè a vegades també és difícil fer una cosa senzilla no? mm, eh, bueno, en el meu cas és que és el que fa, no sé si és més difícil o més fàcil clar, pot, potser per algú que estigui més acostumat a això, no, a fer una història més progressiva, igual sí que pot ser que després li digui si és una cançó de 3 minuts i amb tres acords i el no te la sàpiga fer, però clar jo és, jo és que és això, jo no, sé però, fer això, no sé fer res més però que també és difícil vull dir, una cosa senzilla i que, que soni bé doncs també té la seva complicació i el seu mèrit, no? Vull dir, no, no cal el que deies tu, no sé, és un virtuós i fer a vegades també... Bueno, se la bollada. <ríe> doncs un altre tema. Abans ha sortit el tema de l'antifolc i sí. a mi això em té preocupat perquè fins fa poc no sabia, o no havia sentit parlar de l'antifolc, i tinc entès que més que un estil musical és una actitud i una filosofia no? però sí. m'agraia que tu ens expliquessis com entens tu o, o què veus com explicaries tu què és l'antifolk bueno, no, l'antifolk et faré definició anava a dir de wikipèdia no, sé, no sé si Wikipedia posa el mateix o no però en, en qualsevol cas l'antifolk la, sí, sí que té una història que és el Dach, que és la persona que es va inventar la, la paraula que és un músic de Nova York eh, ell, bueno, ell va començar a tocar a principis dels 80 venia de l'escena punk i va un moment que va deixar de tocar bandes i tocava el sol, no? I, o sigui, ho feia una mica la, la mateixa rel que tinc jo, que és que ve del punk i, i del rock, però, però, però toca amb un format de folk, amb una guitarra acústica, doncs, doncs ell va anar, va anar al Green Village de Nova York a dir, eh, que aquí teniu aquesta història del folk, eh, teniu, viviu encara de fa 20 anys, que diu que fa 20 anys aquí va començar el dilà, bueno, jo també toco folk, i a vegades si em deixeu tocar i li van dir que, no, que era massa punk i, que, i en bones maneres, però li van dir que se n'anés com, com la música a altra part. Eh, no? Llavors va dir, bueno, doncs, clar, si vosaltres esteu fent aquí, si vosaltres sou al Folk i a més a més esteu fent el Folk Festival, que és el que estàvem fent mm -hmm. en aquell moment, diu, doncs pues jo, com que sou una colla de cartes dit així, faré l'Antifolk Festival. I mira, curiosament, més de 20 anys després el Folk Festival ja no hi ja és història i l'Antifolk Festival s'està fent encara cada estiu. Eh, llavors, bé, bueno, això va començar al Lax, i a partir d'aquí surt molta gent, i alguns fins i tot després han, han sigut molt coneguts als multipixels amb Adam Green mm -hmm. i la Quimia Dawson, eh, o gent encara més coneguda, com pot ser la Regina Spector, que bueno, aquí no, però quan toca a Londres toquen llocs de, de primer i nivell. Aquí és una d'aquelles que ve de tant tant i encara gràcies, eh, com tants d'atràs d'aquesta meravellosa ciutat que tenim a Barcelona el Beck va començar també amb aquesta història, mm -hmm. la Susan Vega, eh, fins i tot el Jeff Buckley va passar per, per aquesta escena. Dit tenen sons I jo crec que més que perquè tota aquesta gent que t'he dit tenen sons totalment diferents, jo crec que més que és una actitud, no? És mm -hmm. allò de dir, si el folk era això, era aquesta cosa superconservadora de, de que tot el folk havia de sonar a Cross Vistils en amb, amb tots els respectes per mm -hmm. Cross Vistils en doncs ells diuen, no, no, és que, és que ja, fa, ja fa molts anys allò, fem alguna cosa nova, no? Wi que sentenia també en aquell moment, suposo ve de, de l'herència del punk, del DIY yourself, de tota aquesta història, no? de D'indie pop, quan l'indie pop no era lo que serà. Que fora el tema això. No sé. Doncs, eh, bon, ens ha quedat bastant clar, no? És una explicació. Jo que realment el, el, el tema de no no bueno, coneixia tots aquests grups, evidentment, però, però el concepte de d'antifol doncs no ho tenia massa ben clar, no? Abans parlaves de que han participat en el teu disc el Ricky Gil i el Paul Font eh, com va ser l'experiència de tocar amb ells? Doncs fantàstica com no podia ser d'altra manera <laughs> perquè bueno, a part del que he dit doncs, que és, és, és gent que porta molt anys tocant i que per tant entrar en estudiar amb ells em, em, em va ajudar molt a, a, o sigui no només pel fet que ells toquessin sinó pel fet dels consells que em donaven hi, hi ha una, una, un dels temes que vaig gravar les veus i després el Ricky em va dir no, això tornava a cantar i, i, i ho baixo com tres vegades, no?, fins que va quedar quan ja ella va dir. I realment, doncs, són coses, són detalls que fan que una cançó queda millor, perquè jo no ho hauria vist mai, no?, perquè no, per, perquè, perquè no estava acostumat potser a estar en un estudi. I llavors, doncs, bueno, doncs, són gent que, és el que dic sempre, jo aquesta gent els escoltava fa molts anys, quan tenia 15-16 anys, els escutava per la ràdio i me'ls mata mal, no?, mm -hmm. eh, quan, quan les ràdios d'aquest país, a part de les locals, també, també, també promociona mm -hmm. els als grups bons d'aquí que n'hi i, i sembla que no. I, i després de que i volta un dia doncs, et trobes tocant amb ells i llavors dius, hòstia, doncs és, és, és com un honor, no, també. Mm. Molt bé, doncs ara el que tenim ganes també és de veure't tocar a tu. Eh, ens tocaràs alguna cançó en directe i quina, quina ens pots tocar ara? Doncs mira, faré un tema que es diu Telecaste Real, que és dels últims que he compost i que em sembla ser que agrada bastant els meus directes i agafo la guitarra i te la toco Molt bé, doncs mentre ell es prepara nosaltres també anem a preparar-nos i ara d'aquí no estona a l'Oriol ens tocarà aquesta cançó Doncs això és Telecaster Girl You your guitar You were singing a song About people like me Like me 63 dress Doug Martin shoes One hour was enough For you to make me your Telecaster girl Telecaster girl Party shoes One hour was enough For you to make me Your telecaster girl Telecaster girl Shoes. One hour was enough for you to make me your telecaster girl Telecaster girl Telecaster girl aplaudeixen en un estudi de ràdio ah no, no, la segona no ho sé, és igual molt bé nosaltres sempre aplaudim i no per costum, sinó perquè ens agrada no, no, sí, ara estava pensant que en altres llocs també m'han aplaudit passa que sembla raro, en un estudi de ràdio que estàs tocant allò per la persona que et condueix i pel tècnic que després t'aplauixi sembla allò una mica estrany però doncs molt bé, escoltat aquesta cançó, Telecastle Girl", sí. i que és una cançó nova, m'has dit abans. Bueno, nova no, ja, té, ja té alguns mesos, però és, és de les últimes que he compost. Vale. Si després té una temps et tocaré una de més nova encara, que serà primícia. Molt bé. Ah, no he tocat enlloc. De totes maneres, eh, tant aquesta com la que dius que tocaràs després són cançons que apareixeran en un proper disc, Sí, el dia que el faci, perquè hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, que és que fer discos val, val diners, i, mm. i bueno, ara de moment tinc aquest que he tret, i, i de moment vaig tirant la maqueta, el vaig venent als concerts, i bueno, suposo que algun dia en faré un altre. Sempre comento que la idea de fer un disc llarg no, no m'atrau, o sigui, m'agrada molt la, la idea d'anar traient EP's com el que he fet, no?, Uh, això és una idea que, que no és nova i de, de fet hi el, el Cooper que ho fa que va traient EP's i després quan en té diversos els, els ajunta tots amb un disc eh, però a mi m'agrada molt la idea aquesta no? de treure discos, això, de quatre cançons cinc cançons com a molt o sigui, una mica també el que es feia als anys 50 i 60 mm -hmm. no? que, abans de que s'imposés el format TDP eh, que a vegades diu o sigui, a vegades no és per falta de cançons sinó perquè és un format simplement entranyable, no? mm -hmm. que, que potser Malloy ja diu el que has de dir i, i bueno, ja queda maco i el que has de dir, què, què diuen les teves lletres? ui, doncs, doncs depèn a vegades diuen autèntiques tonteries i a vegades diuen coses, més, coses que em passen eh, coses que em passen pel cap eh, telecaster real, per exemple que és, ho dic perquè és la que he tocat ara surt mm. veure una noia tocant amb una telecaster eh, la imatge em va i dic mira, hòstia, el, el, el títol el, el títol queda bé, no? telecaster mm. que ara si a sobre pogués fa una cançó i bueno, m'hi vaig posar allà, vaig fer Eh, no sé, coses que passen no? eh, coses que em passen, coses que veig a vegades en alguna que parlo sobre el meu poble, no massa bé, però bueno eh, no sé, ho eh, veig tot una mica suposo bé. Eh, bueno, abans ja m'has dit que de, el disc l'has de, de tu mateix eh, tu trobes a faltar una, una discogràfica o penses que no, que no és necessari? home, si, si hi hagués una discogràfica que m'apoyés, doncs doncs segurament sí que podré treure un altre disco, no? perquè això automàticament faria que, que tots els costos que jo no puc assumir, doncs algú altra sí que els assumís. Però també entenc que el tema és complicat, també entenc que no es venen discos, eh, més en aquest país, eh, i més de, de la música que jo i molta altra gent fem. Eh, i tam també suposo que ha fet una altra discogràfica doncs també no dono una, una llibertat que potser no em donaria una altra en una discogràfica, no ho sé tampoc m'ho he plantejat eh? vull dir, si si sona la flauta i, i surt, doncs jo evidentment encantat Enc encantat a, també segons les condicions perquè després d'aquestes històries dels grups uh -huh. que han anat... però això són grups que han anat a multinacionals ja que... o, o, o directament, sense dir noms grups que a mi m'han agradat molt Eh, directament han, han anat a, a, a un tipus d'història que dius qui els veia i qui els veu uh -huh. o directament hi ha gent que s'ha mantingut ferm en la seva posició i que, i, i, que directament la pròpia discogràfica se'ls ha de sobre a més a més de mala manera no? i no sé clar, dir, suposo, suposo que per, per acabar així tampoc val la pena però, uh -huh. però, però bueno, també crec que el futur de la música estan els discogràfics independents de fet la, la mostra és el que comentàvem abans fora l'antena uh -huh que tot això que es diu de la crisi d'internet i tota aquesta història, bueno, a, a nivell global, ara hi ha discogràfiques d'aquestes històriques independents, road trade, subpop i altres que estan vivint millor ara que mai. Mm. Vull dir, qui més ho ha patit són precisament les grans, les, les grans que estan acostumats a vendre porqueria a preu d'or i que mm. s'han trobat doncs, que, doncs, que el seu públic és precisament el que, el que no està disposat a apagar la música. La gent que ens agrada la música, sí que estem disposats a seguir pagant ara, el que està disposat a pagar per música evidentment no compra qualsevol cosa jo dic sempre que és com els llibres no? eh, els llibres, eh, la, la literatura la gent, la gent que compra llibres és perquè li agrada llegir, llavors mm. jo, jo m'agrada llegir llavors amb, amb en cas estudi diners llibres i no em sap greu eh, el cas de la música durant molt temps hi ha hagut molta gent que bueno, perquè això ho haig de tenir perquè sona per la ràdio o a l'anunci de no sé què s'ho ha comprat però des del moment en què no s'ha necessitat comprar-ho s'ho pot baixar el disc d'internet, doncs mira tot això que m'està al viu. Ara la gent que sí que realment doncs, ens agrada escoltar música, els calents, els, els, els, si, si em baixo un disc d'internet igualment em seguiré estancadeta a concerts. Vull dir que la música seguirà, seguirà existint. I els de Big, Big Records no t'han tirat els trastos en cap moment? No, però, però és que ja dic és que d'un moment tampoc, tampoc he fet una, una, una cosa que m'hagi obsessionat molt el tema discogràfic la tecnologia geogràfica he anat fent més en més tocar, que, que no passa amb gravar no sé si he fet bé o no però, però bueno, és el que he anat fent fins ara i a l'hora de distribuir el disc el vens als concerts... Ah, vengues als o... concerts, sí. Um, fa temps que ho dic i tard d'hora el vendré per internet, però bueno, és una cosa també que m'hi haig de posar. També, també, de totes maneres, això que comentava abans, no? ara que tothom està a MySpace, jo, jo, jo reconec que moltes de les coses que he fet les he aconseguit gràcies a MySpace, però també és una cosa que m'agrada. No pot ser que per tenir el meu disc només ho puguis fer venint a un concert. No? Això vol dir que m'has vist en directe. Uh -huh. O sigui, una mica el que es feia abans, no? allò de de, de, de, bueno, de, de, de fer-ho tot a, a, a petita escala. No jo veg ja una sala petita, petit, jo un tio tocant m'agrada molt compro. Uh -huh. és, una, és una cosa que acaba bueno, m'agrada mantenir que potser aquest romanticisme a l'època d'Internet i de que tot és a gran escala i això. Uh, es pot dir que la teva carrera musical com explicaves abans va començar fora del nostre país i molts dels teus concerts o molts alguns eh, es fan també a altres països et sents menys valorat aquí que a fora? Eh, no és que jo em senti menys valorat aquí que fora és que crec que la música està menys valorada aquí que fora o sigui eh, també un altre exemple que t'he posat abans jo vaig estar tocant fa cosa d'un mes a París i eh, l'endemà vaig anar a, a veure, a la mateixa sala on havia tocat, jo vaig anar a grups locals, no? I ja no és que a mi aquell vòlum n'és millor que molts dels que faig aquí, és que vaig anar a veure dos grups de París, dos grups desconeguts de París, eh, com si te'n vas a veure amb mi quan toco Barcelona, és que la sala estava patada de gent. Eh, això vol dir que hi ha un públic que aquí no hi és. Aquí, al final, o toques els teus col·legues o... o, o, o és, que, és que si no et venen a veure els col·legues, un punt que la gent no té interès. Mm. Eh, és un problema de públic, crec jo. També és veritat que, que a nivell d'infraestructures la cosa està malament, a nivell de mitjans de comunicació, com no sortim en programes com aquest, és que molta gent no sortim. Eh, és veritat que la cosa està fotuda, però jo o sigui, també crec que, almenys a Barcelona, eh? no sé en altres ciutats espanyoles com està el tema, però, però bueno, sí, sí, sí que sé com està el tema. L'any passat vaig tocar a Madrid i, i, i torno d'aquí 15 dies i, i em vaig trobar una resposta que aquí a Barcelona m'he trobat poquíssimes vegades. No? i no sé no sé, què, no sé què està passant exactament suposo que les causes es podrien buscar en molts llocs però, però falta en públic i falta infraestructures mm. difícil de d'arreglar això perquè molts grups que passen per aquí expliquen sí. les mateixes històries i, i no, no veiem molt clar quina és la solució a Corplast no? és que jo crec que a no n'hi ha cap jo crec que això és, és, és, és com tot no? vull dir, crec que hi ha moltes coses ja, ja no només amb el tema de la música sinó s'està veient també ara amb el tema de la crisi econòmica Eh, crec que hi ha moltes coses que, de, que diferencien l'estat espanyol de l'Europa. Jo crec que aquí som europeus per algunes coses, però per moltes altres estem encara a, a molts anys enrere. Llavors, jo crec que de, de la mateixa manera que econòmicament ens hem de posar les piles per estar al mateix nivell que fora, culturalment també, mm. i això que passa, no només passa perquè hi hagi unes infraestructures, sinó també passa per un canvi de mentalitat. Eh, passa doncs, perquè la gent eh, aprengui a valorar les coses, aprengui a valorar la música, com es va dura fora, no? vull dir, és que això jo, jo s'hi sí he educat a, a Berlín en sades plenes no és perquè Berlín no conegui la gent sinó és perquè la gent sap que allà sota tenen un bar el, que fan música en directe cada dia i tenen curiositat, o, o tenen, tenen dia, ganes exacte, uh -huh. i llavors un dia t'agradarà més un dia t'agradarà menys, però tu hi vas i, i, i escoltes la música aquí et trobes amb això, no hi ha molts bars que estan, uh, que estan molt bé, una de putíssima mare, però bueno, ja, ja ho he dit, uh -huh. m'està batallant per la d'aquesta cementera uh -huh. Eh, no sé, hi, hi ha molts bars aquí a Barcelona que, que, que bueno, molts no, però hi ha alguns que estan molt bé i, i que penses hosti, és, que, és que la gent, gent d'aquí eh, tenint això aquí sota com és que, no, que, que prefereix estar-se a casa mirant la tele, no? Vull dir aquest és el problema que trobo jo que tenim Bueno, eh, com no poden solucionar-ho el que sí que podem fer és escoltar una cançó del teu disc, la segona Quina triaries ara per escoltar -ho? Doncs mira, posem el Top of the Hill que és precisament la que va sortir al Somos los Mots 2 mm -hmm. i que és la que tanca el CD i que és una cançó d'aquelles que crec que és la millor que he fet mai A més a més Molt bé, doncs anem a escoltar-la Aquesta cançó d'Oriol Estardes d'Aquí a Moure Soroll estem escoltant la música de l'Oriol Stardust que el tenim aquí amb nosaltres i ens està explicant doncs, coses sobre la seva música i la seva trajectòria mm, a fa un moment estaven parlant d'això no? que a l'estranger, a altres països eh, no cal anar molt lluny, a França doncs, eh, a l'ambient musical o les, les predisposicions musicals són molt diferents a les d'aquí en no? mm, quant als locals eh, també els locals estan més, més preparats per, per als concerts de a petit format o a mitja format? Uh, bueno, jo crec que hi ha de tot uh, aviam, o sigui trobo que en general, la, la diferència per exemple entre una ciutat com Berlín i com Barcelona és que ha, a Berlín hi ha molta més oferta de locals, a Barcelona en canvi hi els que hi ha també, bueno, també perquè a, a, jo, jo molts llocs no he educat a l'estranger això per la Berlín, Nova York, Londres he trucat en llocs que dius, si sóc estigués a Barcelona hagués vingut la poli i, o haguessin vingut els veïns <ríe> o sigui uh, ho, ho, ho haguessin tancat ja fa temps, no? però en, en general jo crec que, que és el mateix. O sigui, a Tot raó pots trobar llocs que realment saben el que estan fent i que realment els interessa la música i llocs que realment van a, van a fer caixa i que els importa tres papinos si estàs tocant una cosa o estàs tocant una altra. Mm. Eh, jo sempre que he anat a fora he tingut sort de, de tocar en llocs doncs, doncs que, que, que realment a, els interessava la música, realment sabien el que estaven fent i sempre me sentit molt ben tractat. Uh, clar, aquí m'he trobat de tot però a més perquè aquí he votat molt més eh, llavors aquí hi ha llocs que sé que no, que no tinc ganes d'anar-hi no diré noms uh -huh. eh, també sé que aquí hi ha llocs on, on sí que realment et ve de gust tocar per exemple a la al Macondo que toco molt i, i que ara mateix és un, dels, és un dels llocs on jo recomanaria més anar a veure grups perquè estan passant moltes coses allà i perquè bueno, la gent que ho porta doncs, és el que deia, no? Realment a part que hem de fer caixa perquè evidentment perquè viure, és un negoci sí? que... a part d'això, doncs, tenen molt clar doncs, que tenen una filosofia i, i, i, bueno, i que és potencia la cultura tu no sempre has estat en aquest costat de la música, o sigui, vull dir tocant sinó que també havies estat doncs, fent un programa de ràdio, com has sí. fet ara i com a crític en una revista musical sí. com, com van ser aquestes experiències i, i què ha quedat de tot allò? Uh, bueno, doncs uh, van, no van ser experiències boníssimes al programa de ràdio del Baxi de era un programa bastant semblant a aquest uh, en quant a format i en quant a filosofia per això quan, quan, quan, em, quan ens vam contactar a través d'internet doncs, doncs em va fer molta il·lusió pogué venir i tal, perquè mira, el programa va anar el que feia jo. No? I el vaig fer durant sis anys i mig i, bueno, i, i m'ho vaig passar molt bé, vaig conèixer gent maquíssima en qui encara estic en contacte. Uh, passa que bueno, va haver un moment doncs, que clar, són coses que fas per amor d'art, no tenia temps de dedicar-m'hi i dic, mira, diga, abans de fer-ho mal fet, doncs ho deixo ara, no? mm. ho estic tenint un bon moment i ho vaig deixar. I el tema de la revista va ser, era una revista que es s'escrivia en català, però era de música de mit internacional, música pop, que seria 33 RPM, que, que bueno, no, no per què escrivís jo, però trobo que estava, que estava molt bé. Passa que clar, fer allò valia uns diners, eh, estem en, en, en el país que estem com dèiem abans, a més a més fent-lo en català també reduies molt el públic perquè uh -huh. només es venia a Catalunya i bueno, com tantes altres històries interessants en aquest país doncs es va quedar a, a, a la memòria d'uns quants. Bé, bueno, almenys et vas aquesta experiència, no? I sí, sí no, no. Pa, les pa experiències evidentment no? van, ser, van ser maquíssimes i, i, i, i bueno, mira, el, el que teia abans, no?, el de conèixer el i de mm -hmm. Deb Long Girlfriend, que és que em va convèncer perquè tu les meves cançons en directe va ser perquè havia a fer una entrevista per la revista, o sigui que mm -hmm. realment, vull dir, tot, tot, tot acaba portant alguna cosa, mm -hmm. no? Mm -hmm. I bé, hem parlat de que has tocat aquí, i has tocat allà, eh, però com són els concerts de, de l'Oriol Stardust? Ui, això no sé, això ho hauré de preguntar a la gent que ve. passa que com que no ve molta gent, doncs tampoc tens, <laughs> tampoc tens molta gent a preguntar, no? Però no, bé, bueno, eh, són concerts on toco les meves cançons i explico les meves coses. Eh... A vegades som millors i a vegades són pitjors, suposo. No sé, no? No, suposo que, que per la fina el que faig eh, ho hauria de fer el 4, no? des, de, des de dintre és molt difícil de dir. Però normalment toques tu sol o normalment a vegades to... algú? No, normalment toco jo sol. Uh, he fet algun concert on m'ha acompanyat algú, eh, he fet un parell de concerts amb, amb el Marri i el Pol, amb qui mm. vaig gravar CD. L'últim concert que vaig fer a Barcelona, va ser el Macondo precisament fa una setmana i mitja, com que tinc una tendinitis molt simpàtica a la, la mà dreta, eh, no podia tocar en aquell moment i va tocar amb mi el company Danny Parker, eh, una experiència magnífica només et diré que vam preparar mitja hora de concert perquè no vam tenir més temps i vam acabar fent una hora no em preguntis com perquè t'ho volia explicar i quedaria lleig només et diré que hi havia unes, unes ampolles i uns gots molt, molt fantàstics a la sobra de l'escenari I, i això bueno, doncs, doncs, a part de coses és habitualment toco jo sol, sí també tinc un grup així, amics que ara està parat, que es diu Blowing Bubbles, amb una noia dels Estats Units, la Tara, uh, que bueno, està parat perquè per un tema d'avisats va haver de tornar als Estats Units i ara quan torni doncs, ho tornarem a engegar. I Allà jo estic més en un segon pla, eh, faig més segons les veus, ella fa més la veu principal, i allà toco la guitarra, en algun tema també toco el tarlat, i això. Molt bé. Bueno, ja ens explicaràs com, com acaba la història d'aquest altre grup i si en el seu moment doncs, eh, voleu venir aquí a, a presentar-nos les cançons, ah, i tant i tant. Sí, sí. benvingut, sereu. Doncs eh, ens tocaràs una altra cançó? Sí, em deixeu. I tant. I per nosaltres pots estar tot el programa tocant, però clar, també entenc que, que seria abusar una mica. No? Quina cançó ens tocaràs ara? Doncs mira, ara tocaré una cançó nova, aquesta és la més nova que he fet, fa alguns mesos. Des de llavors no he fet cap més, però ara ja tinc diverses idees però res, encara no he tocat enlloc, a part d'alguna prova de so que, que, bueno, que la vas assajant, no he tocat en lloc en públic, o sigui serà primícia primícia. I ta -ta també diré una cosa, tots els assajos que he fet eh, mai m'ha sortit bé, o sigui si ara surt bé serà, serà, serà, serà la primera vegada que la, toqui, que la toqui bé. I si no, doncs, uh, bueno, doncs sonarà com Sony és una cançó que es diu Suelen T-Shirt. Molt bé, doncs segur que sortirà bé, estem convençuts. I mentre tu vas preparant, doncs, escoltem alguna sintonia de fons i arribarem a les 9 de la nit, que sonaran les senyals horàries, inevitables, i després l'Oriol començarà a tocar aquesta cançó que ens ha presentat. Soroll. Doncs això es diu Swellen T-Shirt. I remember you standing under the morning light You wore a Swellen T-Shirt, black and white You said, hey, I'm getting older, I don't know what to do with my life i said, hey, that's not a problem, let's talk it over tonight I wish I'd met you, oh-oh I wish I'd met you, oh-oh I wish I'd met you, oh-oh Ten years ago What a way to spend the night drinking cheap wine Watching midnight movies on the telly It was all right to talk about the freaks we meet Every day in our day jobs I wish I'd met you, I uh oh I wish I'd met you, I uh oh I wish I'd met you, uh oh I met you, uh oh Ten years ago It makes your hair softer it makes your hair softer have I remember you standing under the morning light you wore a slo t-shirt black and white wish I'd met you I wish I'd met you oh -oh. I wish I'd met you 10 oh -oh. oh -oh. years ago 10 years ago 10 years ago 10 years ago 10 years ago La primera vegada que la toco sencera sense equivocar-me Molt bé, perfecte, ja t'ho deia jo Moure soroll La màgia de la ràdio no? Que... Doncs no sé si sigui, és la màgia de la ràdio però bueno, nosaltres teníem moltes ganes d'escoltar-te de, en directe i igual això també ha ajudat Espero que aquí estigui a l'altre costat de, de l'antena doncs, eh, estigui disfrutant de, de la teva música també, com ho estem fent nosaltres. Doncs bé, Hem escoltat ja dos cançons en directe, dues cançons al disc i continuem parlant. Eh, eh, hem, de com, hem preguntat com eren els concerts, eh, però m'agradaria que m'expliquessis quins tens previstos eh, en un futur proper. No? el podem veure per això. Doncs mira, precisament aquest diumenge que ve, que és dia 20, toco el Fantàstico a Barcelona, al centre, al, al barri gòtic, espero tocar aquesta cançó que he tocat i fer-ho, a mínim, igual de bé que avui, si, si pot ser, fins i tot millor, i comparteixo que ella, a mi, que és una noia de Perpinyà, que està vivint aquí a Barcelona, i que, bueno, ens van conèixer per a el MySpace, ella em va agragar, vaig escoltar la seva música, em va agradar molt, i bueno, a veure quan facem un concert juntes, no? I, I allò que un dia la vaig anar a en directe que tocava a Gràcia i, i vaig flipar, no? O si, sigui, si el mànys pedís ja m'havia agradat i, de fer recordo que aquell dia jo havia quedat amb, amb una gent uh, i, i, i vaig arribar perquè vaig dir-li, ui, és que sobre les 12 m'hi tindré que dir, ja vaig anar allà a les 12 mitja perquè em vaig quedar els visos i tot vaig flipar la, del directe que tenia, no? I llavors, bueno, doncs vam, vam, vam parlar, vam muntar aquest bolo i de gratès antic moltes ganes, perquè, bueno, tocam gent d'aquesta que, que quan la veus a indicar que te impressiona doncs sempre sempre en tens ganes, no? uh -huh. I a part d'això, uh, bueno, tinc alguna cosa més programada, la gent pot mirar el meu MySpace, és myspace.com/backgrounddestarklost. I a part d'això, tinc també programat un festival a, a Berlín el 24, em sembla, 24. És un dissabte, dia que és 24 de juliol que bueno, és un festival que es diu Down by the River i que i és una mica de lo abans, de mogut antifolk, i també hi, toca, també hi tocarà un altre company d'escena d'aquí de, de Barcelona, de Missing Leech, mm -hmm. I, i bueno, gent, gent autòctona i gent de fora, i tocarà Stanley Brinks, que és bastant conegut, havia, estat, havia format part de Herman Dune, i a part d'això bueno, fareu alguna cosa més per l'Alemanya, aprofitant que estic allà, i bueno, ho fet. Molt bé, doncs eh, alguns ens quedem bastant a prop altres no tant, és més difícil anar a Berlín per, per veure't, però eh, aquí a Barcelona sí que és més assequible i a més si, si actua amb tu un, una cantant, com ens has explicat que ja tinc curiositat per sentir-la eh, Abans parlaven de les noves cançons i inclús eh, fins i tot ens has tocat alguna eh, com seran aquestes cançons o les que estàs les que estàs treballant i que poden formar part d'un altre disc de quatre o cinc cançons com ens deies que tot t'agrada. Bueno, les noves clar, no, no ho sé, jo, jo he tingut idees, no? però clau també amb el tema d'haver tingut he de, tingut des de que vas tu que apareix que va ser fa un mes, fa un mes, eh, vas fins ara pràcticament no he tocat la guitarra perquè no, no he pogut. Eh, llavors, clar, això vol dir que tenia moltes idees, però jo és que sóc de, de fer-ho tot a la vegada. No? No, amb, o sigui, sí, podria escriure letres i tal, però després és que s'haguessin quedat en un calaix. No? Fet, o sigui, quan una cosa l'abandono, després em costa molt tornar-la a agafar. En, en aquest sentit, clar, dir, hi ha idees que he tingut i que no les... i que dic, hòstia, ara tinc una idea boníssima per una cançó i que no ho he fet. També n'hi ha alguna que, que, que ara hi penso i dic menys mal que no la vaig fer, perquè una cançó sobre això seria un conyazo, no? Però, però, però, bueno, no ho sé. Uh, normalment, són, són sempre, sempre les cançons són coses que em passen pel cap. A vegades anem pel carrer, veus una cosa i dius, hòstia, ja fa una cançó sobre això, no? Eh, no puc dir que aniran les cançons perquè no ho sé encara, però sí que he tingut alguna idea, alguna melodia. Tinc alguna melodia gravada que li vull posar lletra i, i, bueno, és això, és anar treballant. Mm -hmm. I el tema de l'idioma, la intenció és continuar cantant en anglès. Sí, perquè és, és, és el que se'm dona millor. La, ma la major part de música que he escoltat és en anglès eh, i això ho que no influeix, no? Eh, no vol dir que no escolti música també en altres mm. idiomes, en català, en castellà, fins i tot en francès i fins i tot en alemany, que no m'entego de què diuen, però, però bueno, la, ma la major part de grups que, que m'han influït, fins i tot alguns grups d'aquí, eh, cantant en anglès, no? I, I trobo també que, és, o sigui, a, a, no ser, a no ser que, que realment tinguis algú molt teu, trobo que fer música pop amb un idioma que no sigui d'anglès és molt complicat. Hi ha, hi, ha, hi ha gent que ho ha fet molt bé. Uh, penso ara en Sabino Méndez, que faria unes letres brutals. Penso ara, Et posar un exemple més, més pròxim i més, més recent d'Inorratzo, un tio que és un geni que fa unes letres caricares en castellà i, i, i, que, trobo que, i que trobo que realment encaixa molt bé el que està fent tot i que la música, musicalment, el patrocin anglosaxó uh, ara bé trobo que fer per fer-ho a vegades hi ha hagut experiments que més val oblidar-se'n I, mm -hmm. i, i també per recomanar un dia amb una amiga meva no? que, que diu, hi ha moltes cançons, fins i tot algunes que són hits, que les letres són tontíssimes però és que cantar aquestes tonteries en anglès és que queda fantàsticament mm -hmm. bé però tradur-ho al català jo m'he plantejat a vegades traduir cançons meves al català i dic, és que, és que només n'hi ha una que que no? Que és d'en cinquanta clown, que també ho ha sempre als concerts." Mm -hmm. Molt bueno, sí que a principi no, però tu te veus alguna vegada cantant alguna cançó en català? No ho descarto, eh, vull dir, aviam, s'em dona millor d'una altra, però però no sé, és que és, és com, tampoc que dit mai que és acabat tocant el teclat, amb, amb, amb el lo que deia de blowing bubbles, que de fet no sé tocar el teclat, però per, o sigui, no, no, no hagués mal mai quan hagués acabat fent no? I, mira, un dia m'hi vaig trobar Vull dir, no no, descarto, no pots descartar mai res molt bé bueno, ja per acabar m'agradaria que ens parlessis d'alguns treballs discogràfics recents que t'hagin interessat especialment i que vulguis recomanar-nos discos eh, que m'hagin agradat així recents la pregunta del millón perquè n'hi ha sí. pocs no, no, no, no, no aviam és... No, no, és que ara podria caure en el discurs aquest és que la música actual és una merda no, no, no és això Eh, el, que sí, el que sí que et dic això també t'he comentat fora de és que estic descobrint molta més música interessant uh, a través del MySpace o a través d'internet uh, o fins i tot a, tra a través de programes de ràdio però petits com aquest que no pas uh, a través de, de, de grans mitjans no? o sigui, em xupo 5 revistes de música mensuals tres d'aquí, 2 de fora uh, i evidentment descobreixes coses però discos així que m'hagin agradat d'aquest any mira, l'altre dia em va arribar l'últim del Paul que estic flipant, però clar, estem parlant d'un tio que porta ja mm -hmm. una altra tractòria Eh, però no ho sé si t'haig de dir descobertes que he fet més que discos et diria grups estic, estic escoltant molt una gent d'Escòcia que ara, ara, aquesta setmana mentre que s'han separat uns senyors castellan l'Intel que fan una història molt una història molt semblant al C86, sempre que apunxo quan faig de DJ sempre acaba algun tema seu Dino Razo, el que t'he mencionat The Missing Leads ha tret fa poc el seu primer disc i és boníssim i Dino Razo està a punt treure el primer i, i el que s'han dit doncs, també sona molt bé Um, Tom Models, l'últim que mm han -hmm. tret um, la crítica els està deixant molt bé i, i jo crec que aquest grup si, fos, si, fossin, si fossin de fora estarien arrasant I, i el disc a més a més una caràtula que ha fet el Vergil que, és, que és, és de lo millor que he vist en molt temps en quant a disseny de caràtules és, és un discazo no sé, um, discos n'hi han, però, però sobretot hi ha grups no que han marcat però, mm -hmm. però si ara em dius discos és que no, no, no et sabria quins Bueno, ja ens dit uns quants, i, i a part eh, el, bueno, la noia aquesta que tocarà amb tu també és una I bona sugerència. Algú que no té disc, però que vas al mm -hmm. MySpace i dius, dius m'agrada molt més que, que coses que descobreixo a vegades mm -hmm. en revistes. Molt bé. Doncs eh, ens tocaràs alguna cançó més? Ah, si sí, podeu, sí. Sí, home. Doncs, a vegades que tu vulguis. Doncs agafo la guitarra i m'hi poso. Molt bé. Doncs anem a preparar-ho tot i escolta. Quina cançó...? Doncs tocaré una cançó que es diu... És que no sé quina toca, eh, però va, deixa'm pensar... Mira, fer una cançó que es diu Dead Town que tracta sobre, sobre el meu poble que és Carradeu i de cançó en qüestió eh, es diu Dead Town que vol dir ciutat morta i jo jo, sempre jo sempre jo ho sempre dit, tot el títol no? Sí, no, jo sempre dic que l'ajuntament de Carreu m'hauria de fer a mi a eh, responsable de turisme o algo així perquè estic venint per cert aquest dissabte eh, hi ha una fira de la música que es radeu molt interessant més de 100 grups eh, jo sí que puc tocaré però passa que no tinc clar pel tema de la Tendiniti si podré fer-ho però, però molt recomanable molta Qui gent sol, sí, sí, uns... a més, dura tot el dia eh, vas allà, va, fas la volta veus grups tocant, val la pena molt bé doncs deixem que et preparis per tocar una nova cançó Moure soroll It's in your mind It's in your soul It's in your pride You gotta run You gotta leave You gotta hide And you'll never go back Cause you don't want to go back No more to the dead town got no friends, you got no rent, you got no land That's where you come from but not where you want to end And you'll never go back Cause you don't want to go back no more to the dead town Dead town, dead town, dead town Dead town, dead town, dead town Dead town, dead town, dead town Nothing to win but then again Nothing to lose Nobody needs you when you got nothing to prove And you'll never go back Cause you don't want to go back To that town dead town dead town that town dead town dead town dead town dead town dead town dead town, that town, that town, that town. You feel so alone You look around and you decide it's time to go And you'll never go back Cause you don't want to go back no more to that town That town, that town dead town dead town dead town me town dead town dead town me town dead town town dead town dead town town dead dead town molt bé, estem molt contents de que ens toquis aquí en directe. No sé si vols tocar alguna altra més o ja que estàs posat o, bueno, o potser estem doncs. abusant una mica d'aquesta tendència. No no no, no, no, no, jo he encantat de tocar. No, no, de moment la porto bé, vull dir que... <laughs> doncs toco d'última si podeu. d'acord doncs uh, vaig a fer una cançó que es diu I've seen que té cosa mm -hmm. d'un any i pico està al meu MySpace i mm -hmm. ja veig que fas cara que sí. l'has escoltat abans i un moment que em els cascos molt bé, doncs quan vulguis escoltem aquesta cançó de l'Oriol Stardust que ens ha acompanyat en aquesta darrera hora doncs això es diu I've seen bicycle I've seen a bicycle today I'm sure you would have liked it I've seen a bicycle today It was red, yellow green It was red, yellow green I've seen a bicycle today And I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I'll take you for a ride For free I see the bus, which you say It was fantastic What a wonderful way To see the world over two wheels see the world over two wheels in a bicycle today and I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride for free That's right I've seen a basketball today I'm sure you would have loved it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 I take you for a ride I want take you for a ride I want take you for a ride Gràcies Oriol per estar aquí amb nosaltres i regalar-nos aquestes quatre cançons en directe i, i algunes del, del teu disc i gràcies per venir fins aquí No, gràcies a vosaltres per convidar-me i per fer el que esteu fent que, bueno, repeteixo el que deia abans que sort on tenim en aquest país de, de programes com aquests que a vegades sembla, ui, si estic amb una ràdio petita local, que només... No, però és que realment, o sigui, hi ha una sèrie de propostes molt interessants que si no fos a través d'això mm no es coneixerien, o sigui, que gràcies doblament per la feina que feu avui per, per convidar-me No res, quan vulguis aquí tens casa teva i bueno, esperem que tinguem notícies teves, i seguirem en contacte i a la que treguis més cançons doncs aquí estarem amb ganes de sentir-les i també intentarem anar a algun concert perquè és una signatura pendent que tenim no, no haver estat a un concert de, de l'Oriol i veure'l en directe cantant aquestes cançons que ens ha tocat avui moltes gràcies